Kniha tři, jedna Poznámka s vámi venkaté Šánandy Třemi hlavními pojmy, které se v textu vyskytují, jsou čidákáša, čitákáša a Ákáša. Ákáša znamená prostor. Čidákáša neboli čitákáša je prostor vědomí. Čitákáša ákáša neboli čita ákáša je prostor mysli a Bhůta káša neboli Bhůta ákáša je prostor prvků. Tyto pojmy dobře vysvětlil Bhagaván Ramana Maharshi. Někdo se ho zeptal: Říká se, že čidá káša je átman svarůpa neboli obraz átman a že jej můžeme vnímat pouze myslí. Jak to můžeme vnímat, pokud je mysl utěšena? Bhagaván pravil. Vezmeme-li jako příměr nebe, je nutno říci, že jsou tři typy. Čidákáša, čtákáša a bhutákáša. Přirozený stav se nazývá čidákáša. Z toho se zrodí pocit jáství, neboli čitá káša. Jak se čitá káša rozpíná a přijímá podobu všech prvků? Nazýváme to vše bhůtá káša, neboť bhůta značí prvek. Jestliže čitá káša, což je vědomý já, nevidí prostor vědomý, ale vidí prostor prvků, je to manokáša, neboli Mano a káša, čili prostor mysli, neboť manas značí mysl či myšlení. A opustí-li čitá káša prostor mysli a vidí prostor vědomí, říkáme, že je to čin mája, neboli čiré vědomí. Utišení mysli znamená, že zmizí představa rozmanitosti objektů a objeví se představa jednoty objektů. je toho dosaženo, všechno se jeví jako přirozené. Konec citátu Ramana Maharshiho. Možná by bylo lepší přeložit pojem akáša jako dimenze. Totéž neomezené vědomí se nazývá čidákáša, čitákáša nebo bhutákáša podle toho, Zdaje to nahlíženo z úhlu pohledu dimenze duchovní, mentální či fyzické. Konec poznámky s vámi VnKT T. Šánandy. Vasišta pravil. Nyní ti povím o stvoření a jeho tajemství. Dokud člověk vnímá objekty jako skutečné, je tu omezení. Jakmile taková představa zmizí, Omezení zmizí s ní. Pouze to, co bylo v tomto stvořeném světě zrozeno, roste, rozvíjí se a upadá, pak odchází do nebe či do pekla, nebo dosahuje konečného osvobození. Během kosmického zániku se celé stvoření rozplyne v neomezeném bytí, jež mudrci nazývají různými jmény, jako jsou Atman, Brahman. Skutečnost či pravda, aby o tom vůbec bylo možné mluvit. Átman, neboli neomezené já, v sobě vytvoří dualitu já a ti druzí. Se vznikem duality se jako vlnka na hladině původně klidného moře objeví mysl. Měj na paměti, že tak jako zlatý náramek není nic jiného než zlato, a ve zlatě se skrývá možnost vytvoření zlatého náramku, tak v sobě stvořitel skrývá možnost stvoření světa a vlastnosti všeho stvořeného. Tak jako zlato existuje, aniž by muselo být náramkem, ale náramek nemůže bez zlata či jiného kovu existovat, tak mysl nemůže existovat bez já. Nemůže být od neomezeného já oddělena. Tak jako vytvoří Fata Morgana na poušti přesvědčivou iluzi oázy, jeví se i stvořený svět jako zcela skutečný. A dokud člověk lpí na tom, že já a ty jsou skutečné, nemůže tu být osvobození. Představu individuálního já nestačí odmítnout pouze slovně, neboť takové odmítnutí se stane jen další hříčkou mysli. O, Rámo, kdyby byl stvořený svět skutečný, nebyla by tu možnost jeho ukončení. Pravda je taková, že to, co je neskutečné, nemůže mít reálnou existenci a to, co je skutečné, nemůže přestat existovat. Odříkání, meditace a další metody proto nemohou způsobit ukončení existence stvořeného světa ani osvícení. Dokud přetrvává představa skutečnosti stvořeného světa, není možné nirvikalpa samádhy. Tedy pohroužení neboli samádhy v němž není pohyb mysli. A i kdyby takové pohroužení bylo možné, pak by v okamžiku návratu z tohoto stavu znovu vyvstal v mysli stvořený svět i se vším utrpením. Pohyb mysli zapříčiní představu stvořených objektů. Tak jako má každá věc svoji podstatu, tak jako je olej v sezamovém semínku nebo vůně v květině, tak je v pozorovateli ukryta schopnost pozorování objektů. Zakoušet předměty ve snu může jen ten, kdo sní, a podobně objekty pozorování zakouší ten, kdo pozoruje. Tak jako v pravý čas vyraší ze semínka klíček, tak se možnost zakoušení začne projevovat jakožto představa stvořeného světa.